Ірма вела всюдихід сама. Я сидів на броні, було близько 10 Квадрат, де Окамура встановив відеопастки, давно залишився позаду. І зараз ми їхали порівняно вузькою смугою лісу між грядою пагорбів і болотом. За логікою, це єдиний напрямок, куди міг поїхати капрал. Але щойно всюди хід піднявся на невисокий пагорбок. Ірма натиснула на гальма. Попереду стояла висока загорода з дроту. Нікельований метал виблискував через гілля якоїсь віткої рослини, яка заплила загороду так щільно, що перетворила в суцільну зелену огорожу. Ірма висунулася в люк. Притримуючи гвинтівку, я зістрибнув із всюди хода і підійшов до загороди. Обережно, попередила Ірма. «Цей в'юн – хижак?» Тримаючись на відстані, я спробував роздивитися хоч щось по той біку просвітку між гілками, але нічого, крім тайги, не побачив. «Цікаво, навіщо тут поставили паркан? Є ідеї?» Ірма похитала головою. Я щось помітив крізь листя в'юна. За два кроки від мене на загороді висіла яскрава жовтогаряча табличка. Акуратно розсунув гілки стволом гвинтівки. «Єрмо!» «Бачу!» – відгукнулася вона. На жовто-гарячій табличці великими чорними буквами було написано «Небезпечно заборонена зона. Порушники будуть притягнуті до відповідальності». «Ого!» – відступивши на крок, я задер голову в пошуках камер спостереження. Одна з них і справді – Підіймалася над загородою, але В'юн давно плів її гнучким гіллям і відламав. Вона безпомічно мотлялася на дроті. «Тепер зрозуміло, навіщо капрал стер дані трекінгу», – сказала Ірма. «Походу, десь має бути дірка, через яку він проїхав. А я думаю, що нам не потрібні ще більше проблеми, ніж є. А в'їхати в заборонену зону – це нарватися саме на них». Ой, не треба бути таким правильним. Вона скривилася, ніби їй було гидко. Я, однак, поїду. А ти, якщо хочеш, вертайся і здай мене. Та до чого тут здай? Тоді визначайся швидше. Я думав. До цієї хвилини мій план щодо Кокона і нашого розслідування незмінно закінчувався словами. І повідомимо командування. Але жовто-гаряча табличка досить прозоро натякала, що командування і без нас у курсі. То що, повернутися? І просто чекати, поки відкриє стрілянину той, хто вилупиться з наступного кокона? І, наприклад, обере не плац, як Окамура, а дитячий садок, куди ходить моя Ельза. Я здригнувся. Ні. Я притяг сюди сім'ю і зобов'язаний зробити все, щоб Ельзі та Вірі нічого не загрожувало. «Ти заснув там, чи що?» «Стривай, Ірмо! Я навіть не повернувся, боячись, що вона зіб'є мене з думки. Треба сказати собі правду. Поїхати далі, значить покласти на Терези кар'єру, страховку, а отже і майбутнє моєї сім'ї. А не поїхати покласти безпеку моїй Ельзи тут і сьогодні, на іншу чашу, а заодно й поховати відповідь на запитання, чи втрачають від пилку глуст. Адже якщо річ не в пилку, то, можливо, у мене з'явиться шанс. Я машинально потер праву кисть. «Та що з тобою?» – не витримала Ірма. «Злякався якихось табличок? Серйозно? Більше, ніж кокону з заввишки з людину?» «Дай мені подумати!» Вийшло різкіше, ніж мені хотілося, але вона принемні заткнулася. «Ні, ти збожеволів. Про що тут думати? Я в жодному разі не стану жерти інопланетний порошок. І річ не в ньому взагалі, хоча кого я обманю. «Ірмо, чи може пилок виправити генетичний дефект?» «Пилок може виправити будь-який дефект. Я маю на увазі проблему на клітинному рівні. Наприклад, у клітинах є аномальний білок, який мутує. Пілок може вилікувати хворі клітини? Так само, як я вилікувала клітини, уражені раком. Я чекав, що вона запитає, чому я цікавлюся, але Ірма не спитала. Якщо мене викинуть із корпусу, то на момент, коли я знову ступлю на поверхню матінки землі, у мене буде вагон боргів а незабаром набір рефлексів замість місків. А якщо повернутися зараз, повернутися і нікому нічого не казати. Можна ж просто ходити на службу і жити, як це було тиждень тому. Тільки чи треба тобі й те життя, фіналом якого стане танець недоумка, якщо порятунок, можливо, просто зараз в ірмені кишені? Чи треба тобі життя, коли ти побачиш, як Іщель виправдає свою назву, перетворившись на бабу з очима ягуара. Чи хочеш ти на якійсь там енні церемонії похорону стояти поміж родичів? Просто уяви, що ти бачиш у троні свою доньку. «Їдьмо!» – поспішив виухнути я, щоб заткнути цей голос у голові. «Не хочу цього уявляти». Я ніколи такого не допущу. Не допущу навіть самої ймовірності. І, зістрибнувши в люк, я сів поряд з Ірмою. Вона мовчки натиснула на акселератор. Діру в загороді ми знайшли за якихось кілька сотень метрів. Дорогу я бачив щонайменше три робочі камери. Але ми трималися далеко від паркану. А потім іще одну, наглухо заплетену в'їном. І, схоже, Окамура теж її помітив був. Цілий проліт огорожі закатано у грязюку гусеницями всюди хода. Двигуни заявили, підвищуючи оберти, і Ірма спритно провела всюди хід через діру. «Слухай, Ірма, а якщо Окамура їздив сюди сам, звідки той кокон, який знайшов Алекс?» Вона знизила плечима. «Ми не дізнаємося, поки не зрозуміємо, звідки взявся перший». Може, капрал привіз із собою якусь фігню? Не просто ж так ви знайшли другий кокон саме на складах?» Я задумався, звичкою погладжуючи праву кисть. На фронтальному оглядовому моніторі було видно ніс нашої машини, що розрізав щільний підлісок, як корабель хвилі. Ірма мовчала, зосередившись на керуванні. «Я раз у раз повертався думками то до батька, який вийшов у вікно, то до діда, який зійшов до з дистанції за кермом автівки. Тепер, коли я думав про них, у мені народжувалися нові відчуття, зовсім не такі, як раніше. Мені досі було нестерпно жаль батька, але тепер я відчував ще й злість, пекучу злість. Я злився на нього за подаровану генетичну ущербність, а ще більше – за безпорадність. Ці думки виснажували. Я спробував відволіктися, зосередившись на спогляданні похмурих тайгових пейзажів в оглядовому моніторі, але це не допомагало. «Ірмо, давно хотів спитати, як ти дізналася, що в тебе рак?» Секунду тому я сам не знав, що запитаю саме це. З іншого боку, на що я міг спитати, щойно з похмурих думок, про генетичні хвороби». Вона сумно всміхнулася, не відриваючи погляду від оглядового монітора. «Лікарі сказали. Ще на землі?» «Ні, звісно. Ніхто не бере в корпус хворих людей. Тим більше у тривалій місії». Я понуро посміхнувся і подивився на долоні. «Ну, звісно. Ніхто і ніколи». Вона якийсь час мовчала, поринувши в спогади, я не квапив. Через хвилини-дві Ірма продовжила сама. Я все життя цього боялася. Моя мама померла від раку. Занадто пізно діагностували. Я бачила всі її муки. Вона міцно стиснула губи і кілька разів кліпнула, стримуючи сльози. Потім глибоко зітхнула і продовжила. З 20 років я звикла регулярно перевірятися на онкомаркери. Був період, коли я ледь не щоночі просиналася від нічних кошмарів, у яких мені казали, що в мене четверта стадія, та зрештою переконала себе, що рак не зможе підкрастися до мене непомітно, що я готова зустріти його, коли в мене ще будуть усі шанси. Вона знову помовчала».